Man borde ju kolla på matte alltså. Jag måste ju ha en snygg matte om jag ska ta emot folk i podkastingsstudion.